Adio, tovarășe Lenin. La Kremlin trezită e noaptea de clopotul. Sar, stafii se arată pe ziduri, Doar vodka e mai scumpă și albastră în pahar. Cer e destul, pământ doar atât Cât să încapă pe cei uitați în Siberii uciși, sau cu ștreangul de gât. Înainte și în urmă rămași, mii de ani dar unde poeții tovară și lenin, împușcații poezi, huligani. O bucată de pâine la toți le fu viața, Tăiată în mai mulți sau în doi. iubirea e doar o felie, tovarășe Lenin, Și e tot ce-a rămas de la ei pentru noi. Adio, tovarășe Lenin, urmează-ți în fine sloganul Doi pași înainte și unul, unu, oh, nu! mai mulți, cât mai mulți Înapoi, e tot ce-ți urează din mine, Golanul Adio. Tumvără și lenin și nu-ți mai aduce aminte de noi.